Cele-i alese din toate namurine, Maicii lui Dumnezeu și împărătesei, care ia aminte și de grabă ascultă Rugăciunile nu smeriți, Și care varsă râuri de tămăduiri Prin icoana sa cea sfântă. Peste sufletele credincioșilor Îi aducem cântare și mulțumire. Iar Tu, apărătoarea noastră, Cea tot milostivă, Placă-te cu bunăvoință La glasurile noastre de laudă, Și din toate nevoile ne slăbozește pe noi Cei care Te chemăm. Bucură-tea tot bună, grabnic ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre bine le împlinești. Bun, tot bun. Că ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre Spre bine le împlinești. Mulțimile îngerilor îți slujesc cu evlavie, și toate puterile cerești, cu netăcute glasuri te fericesc, răscătoare de Dumnezeu Fecioară. Ceea ce ai născut pe împăratul îngerilor, Pe Hristos Dumnezeu, iar noi păcătoși îndrăznim să-i urmăm, Și ne pute să te lăudăm cu vrednicie, cu cuge smerit. Cântăm ți acesta, bucură-te să Dumnezeirii celei neapropiate, bucură-te mirarea neîncetată a îngerilor, bucură-te masă sfântă care ne hrănești pe noi cu pâinea vieții, bucură-te măslin cu rod bun. Care ne ungi inimile cu-ndelemnul minei. Bucură-te, comoara neputinată, A darurilor harului lui Dumnezeu. bucură din care pururea curg râuri de tămăduiri. Bucură-te, doar doarea celor încristați, Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt în nevoi, Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi, Bucură-te, întărirea celor slăbănoci, Bucură-te, slobozirea celor robiți, Bucură-te, a tot bună, Grabnică ajutătoare ceea ce toate ceririle noastre bine le umplim Bucură-te, am bun. Ajutătoare, ceea ce poate în cererile noastre spre bine. le împlinești, văzând minunostivirea ta, cea neurmată stăpână. Și multele tale minuni ce purea se arată prin spânta ta icoană, cu care ca și cu niște stele de Dumnezeu luminate. Toată lumea o ai frumusețat, te mărim pe tine ceea ce ai mărit tot neamul nostru. Cu buna voința ta și cu dragoste ne închinăm în prea curatului tău. Chip. Întin fiul lui Tau, Istăzul nezeal. Hallelujah. Descoperind cerească înțelegere, Născătoare de Dumnezeu. Ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, În sfântul munte al altosului, Cu multe minuni să prea slăvești ta, Pe care cu plas Ce din ea s-a auzit, singur ai numit -o Ajutătoare, iar noi toți, cunoscând minostivirea ta cea mare, să scântăm -ți ție. Bucură-te, Maica noastră, minostivă tuturor în Hristos, Bucură-te, locuința Duhului Sfânt. Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu, spre oameni arătată, Bucură-te, înălțarea neamului omenesc, Bucură-te, palatul luminos al cuvântului lui Dumnezeu. Bucură-te, sfânta ce cea mult cântată, Bucură-te, ceea ce ai născut pe mielul cel dumnezeiesc, Bucură-te, ceea ce ne-ai crescut în opomul vieții. Bucură-te hrana cea neperitoare din chivotul cel cu totul, din aure. Bucură-te ceea ce ai hrănit pe cel ce hrănește toată zidirea. Bucură-te prin care noi toți ne deșduim să ne multuim. Bucură-te prin ale cărei rugăciuni. Așteptăm să primim moștenirea cea cerea. Bucură-te a tot bună, grabnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre binele împlinești. bucură a tot Dragnic ajutătoare Ceea ce toate cererile noastre Spre bine le împlinești. Lucrând cu putere dumnezeiască Pe trapezarul în il, care umbla fără evlavie, În fața iconei tale din mănăstirea d Cu orbirea și cu slăbănogirea trupului n-ai pedepsit, De Dumnezeu născătoare fecioară. Ca să nu mai îndrăznească, Să o prea curatul tău, chip, pe care l-ai dăruit cu vire. Ca pe un zăloc de vlavie În-ntregului munte al atosului. Ca toți cei care locuiesc aici Cu glașuri creacuvioase, Să cânte lui Dumnezeu cuvântul, Cel ce s-a născut din tine, Arilu. Pentru oamenii, răscumpărați prin sângele Fiului Tău, și Dumnezeu, până prea bună. Pocăința lui Nil, cu milostivire ai primit-o, și ai dăruit tămăduire de orbirea și slăbănogirea Lui. Ca să în neîncetat și să-ți aducă rugăciuni netăcute în fața multă măditoare tale, coane, Zicând acestea, bucură-te, sfântază mistirea lui Ioachim și Anei, bucură-te ce au ce prin nașterea ta, capul șarpe noi în aș drobi. Bucură-te ceea ce ești binecuvântată între femei, Bucură-te ceea ce ai născut fără ardere pe Mântuitorul sufletelor noastre, Bucură-te ceea ce fecioria și nașterea le-ai unit în chip minunat. Bucură-te ceea ce-n amândouă neprihănită ai păstrat, Bucură-te ceea ce ești, minunea întregii lumi, Bucură-te ceea ce ești, minarea tuturor neamurilor pământului. Bucură-te ceea ce ești, îndreptarea celor ce păcătuiesc, Bucură-te ceea ce ești, în în fapte bune al celor ce se bucăiesc. Bucură-te ceea ce fără de răutate pedepsești, Bucură-te ceea ce ne dăruiești, Înțelepciune cu inimă bună, Bucură-te a tot bună, grapnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești. A-n tot bună, Ceea ce-n toate în noastre spre bine. De furtuna vieții, și adăpostindu-se în limanul liniștit de mântuire din muntele Atos. Cei ce aleargă la tine dobândesc aici mângere plină de dar și ajutor tunnezesc de la sfânta ta icoană, născătoare de dur cei acest lucești dintr-un raze de minuni, și râu de milostivire reveri cu ne -mpuținare. Pentru aceasta, toți cei ce doresc cam pustietatea a tosului să dobândească mântuire, mărind în durările tale de maică. Ai cântă cu mulțumire lui Dumnezeu, alilui Sunt Dumnezeu, scris sfântata icoană. Trapezarul mi a cunoscut pe tine ca pe o degrabă ajutătoare a tuturor. Celor ce cu credință și cu dragoste, aleargă la chipul tău cel făcător de minuni și primind de la el. Înțelepțirea prostiei sale și vederea ochilor săi, Ți-a cântat cu mulțumire din tot sufletul așa. Bucură-te ceea ce cu o vremelnică pedeapsă înțelepțești pe cei proști, Bucură-te ceea ce pocăința celor ce păcătuiesc cu minostivire, o primești. Bucură-te ceea ce îndrepți Pe calea mântuirii pe cei ce Bucurăte Bucură-te ceea ce rădine păcatelor, Le tămăduiești cu bunăvoință. Bucură-te ceea ce dai Pe față cu multă dragoste. Pe ce împietriți cu inima. Bucură-te ceea ce cu amărăciunea suferințelor trupești, De veșnicele chinuri ne izbavește. Bucură-te ceea ce tulburărea patinilor opotolești, Bucură-te ceea ce întinzi mână de ajutor, Tuturor celor ce pierd. bucură-te nădejdea celor fără de nădejde, bucură-te bucuria celor scârbiți, bucură-te îmbrăcămintea celor voi, bucură-te adăpostirea sărmanilor, bucură-te a tot bună, grabnic ajutătoare ceea ce toate cererile noastre spre binele înplinești. Bun, bun. Ca ceea ce în toate cererile noastre spre bine, vei. Împlinești tale de Dumnezeu, vestitoare. Auzindu-le călugării din mănăstirea Dochiar, Ție ceea ce ești dumnezeiască grabnică ajutătoare. Au zidit o biserică lângă trapeză, Unde icoana ta făcătoare de minuni se află, precurată fecioară. Și unde pe toți credincioșii îi mângâi cu semnele tale, De care să nu ne lipești nici pe noi, smeriți Care după datorie te lăudăm și cântăm lui Dumnezeu, Creatorul. Aliluia! Văzând râurile de minuni din sfântă icoana ta îi zborând, ajutătoare, toți călugării muntelui Atos Au alergat spre ea ca să se întine, Iar tu, Maica lui Dumnezeu, după trebuința fiecăruia, Darurile minosti tale, Dăruindu-le din belșug, Din icoana ta cea făcătoare de minuni, Ai făcut ca toți să scânte cu mulțumire așa. Bucură-te, Maica, milostivirii și andurărilor. Bucură-te, ceea ce ai împrumutat Trup fiului lui Dumnezeu. Bucură-te, palat al bunei vestinii, Fără de sămânță! Bucură-te, ceea ce l-ai întrupat, Pe cel ce este fără de trup! Bucură-te, ceea ce ai unit Pe Dumnezeu cu oamenii, Bucură-te, vederea doritoare A preacuvioșilor! Bucură-te, ca bucurie, a celor ce postesc, Bucură-te, veselia lină viețuitorilor în pustie, Bucură-te, de acea tare a călugărilor, Bucură-te, ceea ce biruiești, ne demonilor, Bucură-te, ceea ce rușinești pe vrăjmașii, Mântuirii neamului o. Bucură-te a tot bună grabnică ajută-te Ceea ce toate cererile noastre spre bine le -a. Bună, gravnic ajutătoare, ceea ce în cererile noastre spre bine povăduiește minele și minunile tale. Prea binecuvântată ca Domnului nostru, Iisus Hristos, Și se împodobește frumos cu multele tale icoane, Făcătoare de minuni, în mijlocul cărora Icoana ta grabnică ajutătoare, numită de tine. Strălucește ca luna plină, razele neserate ale minunilor, Îndemnându-ne să cântăm, Laude celui ce te-a pe tine, Dumnezeului celui ce este unul între ei mei. Alleluia. Alleluia. Lucit în prea curată icoana ta, Marie de Dumnezeu născătoare. Lumina mântuirii tuturor, celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor, Și al timilor și ai numit-o pe aceasta grabnică ajutătoare. Ce dore ce se roagă cu credință, și e la viem din tot sufletul. Dându-le grabnicul tău ajutor celor care scântați unele ca acestea. Bucură te fulgeri care luminezi sufletele. Bucură-te tunet care înspăimânți pe cei ce ispiteesc. Bucură-te adăpost bine liniștit, al celor osteniți de întreitele valuri ale mării vieții. Bucură-te liman fără furtună, al celor înviforați de valurile pomoate Bu curăte Bucură-te ceea ce povățuiești pe cei tineri. Spre curățire, Bucură-te acoperământul și îngrădirea fecioriei, Bucură-te ceea ce răceala sufletească, O încălzești cu darul tău, Bucură-te ce povățuiești pe halea mântuirii Pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce bazi din căi pierzării pe cei ce se podignesc. Bucură-te, chezeșia noastră în fața fiului tău și Dumnezeu. Bucură-te ceea ce pururea-l rogi ca să ne minuiască pe noi păcătoșii. Bucură-te tot bună. Dragni ajută poate ceea ce toate cerurile noastre spre binele împlinești. Bun, bun. Gravnic ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre Spre bine le împlinești. Vrând să marea ta dragoste neamului creștinesc, Născătoare de Dumnezeu prea bună, Ai ales muntele atosul noi Și întrânsul ai înmulțit sălăștuirea călugărilor, Că toți cei ai de deșertăciunea lumească, Să poată dobândi aici în man de mântuire, Liniștită și ușoară. Și ajutați de tine să se-nvrednicească de moștenirea cerească, Și să cânte cu sfinții răspintei trăi. Aleluia Alinuia! Al minostibilitale arăta stăpână în minunata proslăbire a Sfintei tale Icoane, de grab ajutătoare. Nu numai călugărilor din Muntele Antosului, ci tuturor creștinilor drept maritorii, care cu Evlavie cinstesc, rasfântă ta, pentru ca toată să cânte. Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru, Bucură-te, ceea ce într și după naștere, Pecioare ai rămas. Bucură-te, că-și pe tine te felicesc toate neamurile, Bucură-te, că-și te-a preamărit cel puternic, Bucură-te, căci Domnul a căutat spre smerenia ta, Bucură-te, căci împăratul împăraților a dorit bunătatea ta. Bucură-te, binecuvântată, fiica împăratului ceresc, Bucură-te, născătoarea fiului celui mai înainte de veci, neispitită de bărbat. Bucură-te, mireasa nepligănită a Duhului Sfânt, Bucură-te, tăinuitoarea Harului Celui Dumnezeiesc, Bucură-te, frumusețea lumicele de sus, Bucură-te, apărătoarea lumicele de jos, Bucură-te, tot bună, grabnic ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre spre binele împlinești. Bucură-te, tot Gravnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre, Spre bine le împlinești. Străini și călători suntem noi pe pământ, Și după cuvântul apostolului, nu avem aici toate stătătoare. Către cine, dar vom alerga stăpână, în scârbele călătoriei noastre. Dacă nu către tine, a totul bună. Nu ne lepăda pe noi, mai cam lui Dumnezeu. Ne spune noua, nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre. Cine miluiește pe noi, cei sărmani și fără ajutor, și primește-ne în veșnicele lăcașuri, ceea ce ești acoperământul nostru. Și cu dragoste să cântăm în patria cerească comparatulo isso da véspos Credincioșilor, o mare mângâiere este A căuta spre-a ta cu În care vedem, ținând pe mâna ta, Pe bruncul cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, Căria ne închinăm cu evlavie, unui Mântuitor și Dumnezeu al nostru, iar ție adevărate înăscătoare de Dumnezeu, umilință cântăm. Bucură-te pură fecioară, ceea ce te bucurant de buna vestine, Arhanghelului. Bucură-te mira să ne bucură-te mai ca Înțelegere care luminești spate sufletele. Bucură-te, prestorul sufletit, Al făcătorului cerului și pământului. Bucură-te, blândă porumbița, Bucură-te, mielușea neprihănită. Bucură-te, pahar plin de bucurie, Bucură-te, bază secat plin de apa vieții, Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mirasma lui Hristos, Bucură-te cu care se izgonește puterea patimilor noastre, Bucură-te prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu bucură prin care ne-am învățat a ne lui Dumnezeu, Cel ce este unul întreime. Bucură-te atât bună grabnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre binele împlinește Bu Gradnic ajută poate, ceea ce în toate noastre spre bine. Le Toate naumurile te fericesc, cu bucură te, a tot bună, gravnic ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre spre binele împlinești. Toate naumurile te fericesc, după datorie, Marie binecuvântată, născătoarea. De Dumnezeu. Căci de la răsărit și până la pus este lăudat numele tău, Iar cetele călugărești acoperăm al lor te numesc, Mai ales cele ce se nevoiesc în muntele Atosului, Pe care cu deosebită bunăvoință i-ai umbrit. Făcând multe minuni și binele tale cele bogate, Arătându-le lor și așa cu mulțumirei cântă lui Dumnezeu. Aliluia! Mult grăitori Nu se dumiresc să cunoască taina fecioriei tale, născătoare de Dumnezeu. Nici nu poți să lămurească puterea de minuni făcătoare, care din icoana ta se revarsă spre tămăduirea celor neputincioși. Pre toată folosința sufletească și trupească a creștinilor, Iar noi, într-adevăr, te slăvim și, fără îndoială te mărturisim pe tine, Fecioară. Închinându-ne cu credință în fața Sfintei tale icoane și scântăm acestea, Bucură-te mirarea celor plini de îndoială, bucură-te laudă cunoscută a celor credincioși. Bucură-te ceea ce din coapse curate, fără de plihană pe Isus, la ai Bucură-te ceea ce într-o naștere ta ta, nu ți-i vă cheile chire Bucură-te, prea proaslăvită născătoare de Dumnezeu! Bucură-te, mărirea fecioarelor! Bucură-te, curată bucurii a mamelor! Bucură-te, ceea ce ești singura, neprihănită și bună! Bucură-te ceea ce-ai născut pe cel ce potrivit făgăduinței, A zdrobit capul șare pe lui. Bucură-te ceea ce-ai zbăvit din o cea de demult, Pe strămoșii cei căjuți. Bucură-te ceea ce prin nașterea ta ai deschise de nu cel sfânt. Bucură-te, tot bună, grabnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești. Bucură-te, bună, Gravnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre Spre bine le împlinești, Întocmind mântuirea oamenilor Care poartă numele Lui Hristos, Ai binevoit, născătoare de Dumnezeu, să rânduiești muntele Atosului, Spre locuință călugărilor. Și ai grăit în vedere celui din tăi pusni al Atosului, cu viosului Petru. Ca să fie muntele acesta spre locuință călugărilor, mângâindu-l cu bunele tale făgăduințe, că vei fi ajutătoare și acoperă mântul tuturor celor care se nevoiesc cu plăcere de Dumnezeu, când ești i cu darurile cele trebuințe. Cine într-o toată nevoile mântui în dui, Ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia. Săpărarești fecioară, călugărilor și tuturor nevoitorilor, fecioriei și curăției. drepta aceea grădina ta pământească, muntele Atosului, l-ai făcut neapropiat femeilor. Ca fără sin păcatului să viețuiască în trânsul călugării spre tine. După Dumnezeu, punându-și singura lor nădejde de mântuire și să scânte-ți-ie acesta, bucură-te nevește jita, floarea fecioriei. Bucură-te, de cerească curăție, Bucură-te, pridvor ceresc de lumină purtătoare, Care luminești pe nevoitorii curăției. Bucură-te, cartea înțelepciunii Dumnezești, Care înțelepțești pe cei ce se luptă cu-ntreagă înțelepciune. Bucură-te ceea ce ești, mijlocitoarea mântuirii, Călugărilor, celor ce bine se nevoiesc. Bucură-te ceea ce ești, acoperământul și îngrădirea viețuitorilor Din pustia muntelui atost. Bucură-te ce dai, mângâiere duhovnicească, Sufletelor amărăte. Bucură-te ceea ce reverși, Bucurie plină de dar, În inimile iubitoare de Dumnezeu! Bucură-te ceea ce hrănești Pe micile fecioare Și pe orfanii fără mamă! Bucură-te ceea ce cu dragoste Mirelui celui fără de moarte îndulcești, pe cei ce stau în ceața feciorelnicilor. Bucură-te ceea ce ești puternic ajutătoare, Celor ce duc luptă grea, Împotriva atacurilor patimilor trupești. Bucură-te ceea ce ești neadormită, Vreghetoarea răcașurilor călugărești. Bucură-te tot bună, de graba, ajută ceea ce toate cererile noastre spre binele ne înplinești. Bun, bucură-te, bun. Dragnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre Spre bine le împlinești. Cântarea noastră smerită Din plinătatea dragostei și o sărbătiie adusă ție, nu le pădau curată, și nu te întoarce dinspre noi, cei ce suntem spurcați cu multe păcate, ce ajută noua tot bună. Ca prin pocăință să ne curățim în dentinăciunea păcatelor și să pășim în viața curată și plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe tine îndemnătoare, la nevoință și ajutătoare, ca să putem cânta cu vrednicie și cu dreptate. Alieluia! Să ale minunilor, Sfânta ta, icoană, luminează pururea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Și umple toată lumea cu lumina ei, Cea plină de dar, Alungând orice lucrare vrăjmașă, Cu puterea dumnezeiască ce dintr-însa izvorăște, pentru aceasta ne bucurăm noi, păcătoșii, care avem un zălog așa de scump, al bunăvoinței tale pentru noi și pe tine, grabnic ajutătoare, a rugăciunilor noastre, cu mulțumită te cântăm. Bucură-te luceafărul soarelui celui ne-a Bucură-te zorile, zilei cele neapunse, bucură-te ceea ce ne-a luminat dimineața mântuirii, bucură-te ceea ce ai născut pe mirele cele muritoare al sufletelor noastre, bucură-te ceea ce dorințele noastre, cele plăcute lui Dumnezeu, ne împlinești! Bucură-te ceea ce în scârbele și-năpastele noastre, Cu bunăvoință te grăbești să ne ajuți în nouă. Bucură-te, Plin de toată mângâierea duhovnicească, Bucură-te ceea ce din plinătatea ta, Și-n ounei -și picături de mângâiere. Bucură-te ceea ce răcorești toate mine noastre, Bucură-te ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar Celor ce te laudă pe tine. Bucură-te ceea ce iubești foarte pe toți Cei ce trăiesc în economia întregii înțelepciuni. Bucură-te ceea ce cercetești, ale și lui Dumnezeu, în somnul de noapte, și în vedenii, bucură te-a tot bună, grabnic ajutătoare, ceea ce toate cererile noastre spre binele văd Un tubul, gragni cautătoare, ceea ce poate în cererile noastre spre bine. Cel ce se revarsă din Sfânta Taipoană. Grabnic ajutătoare, numită de tine, mai calul Dumnezeu stăpân. Îi trage spre ea pe toți cei scurbiți și povărați, Și care nu pleacă deșerti de la acest izvor al minelor tale și al îndurărilor, În necazuri bucurie, În paste apărătoare, În boli mântuitoare, fără puținare primind faceri de bine, De la chipul tău cel de minuni făcător, Atot bună. Și cu mulțumită cântând lui Dumnezeu, Dătătorului de bunătăți, Aliluia, Aleluia. Tând minunile tale, Stăpână, Și marea ta milostivire spre namul creștinesc, Ceea ce ești mai cistită decât Heruvimii, Și mai slăvită fără de asemănare decât ne dăduim și noi spre negrăită bunătatea ta, și cu cuge smirit îți aducem unele cântări ca acestea. Bucură-te ceea ce ești, o dulce vorbitoare cu cei ce să ne în tăcere. Bucură-te ceea ce ești, bucuria cea plină de dar a celor ce se ostenesc în pustietăți și prin muți. Bucură-te ceea ce înțelepțești în chip tainic, Pe robii lui Dumnezeu, Cei tăinuiți în mijlocul lumii. Bucură-te ceea ce ești în păcarea cu Dumnezeu, A păcătoșilor și a celor ce se pocăiesc. Bucură-te ceea ce ești curmuitoarea, cea mai deseamă a muntelui Atos. Bucură-te ceea ce pe pentru cel iubitor de pustie, cu cercetarea l-ai luminat. Bucură-te ceea ce pe Atanasie, cel de Dumnezeu înțeleptind, cu starea din fața aici l -ai un clut de dare. Bucură-te ceea ce pe mulți cu vioșa ea ei Ai, ai cu slava cea cerescă. Bucură-te ceea ce, vizitorilor acestui munte, Ne-ai arătat o deosebită dragoste. Bucură-te ceea ce ești tămăduitoare fără de plată A trupurilor noastre. Bucură-te ceea ce conduci sufletele noastre spre împărăția cea de sus. bucură te tot bună, grapnic ajutătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre binele le împlinești. Bucură-te! Antun tubul, un urna, ajutătoare, ceea ce poate în cererile noastre spre bine. Le Acesta icoană, grabnic ajutătoare, Născătoare de Dumnezeu, Maria. Primește cu milostivire Această puțină rugăciunea noastră, Pe care din o O aducem ție, Cu credință și cu dragoste și roagă trăimea cea pură închinată să ne izbăvească de gena focului, de întunericul cel mai din afară, ci de muncile cele veșnice. Ca prin mijlocirea ta să moștenim împărăția cea cerească, și să ne învrednicim să cântăm cu Sfinții lui Dumnezeu, Aliluia, aliluia, aliluia, aliluia. Oh, pentru tot cântată Maică, că în sfânta icoană, gravnic ajutătoare, Născătoare de Dumnezeu, Maria, Primește cu milostivire Această puțină rugăciunea noastră, Pe care din o sfârzie O aducem ție, Cu credință și cu dragoste,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 Aliluia, aliluia, aliluia, aliluia. Oh, o, pentru tot cântată mă iac. În sfânta icoană, grapnic ajutătoare, Născătoare de Dumnezeu, Maria. Primește cu milostivire Această puțină rugăciunea noastră, Pe care din o sărzi o aducem ție, Cu credință și cu dragoste.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 Alilui, alilui, Stăpână bine cuvântată, purura fecioară, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cuvântul, mai presus de cuvânt, spre mântuirea noastră și darul lui mai presus decât toți din bălșug l-ai primit, ceea ce ești o mare de daruri dumnezeiești și un râu de minuni pur curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credință aleargă la tine, căzând la icoana ta de minuni făcătoare nerugămâție, întru tot înduratei maici, a iubitorului de oameni, Stăpână, revars asupra noastră prea bogatele minele Tale și cererile noastre aduse Ție, Cerei grabnic ajutătoare, grăbește spre ale împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere și mântuire. Cercetează-ne prea bună pe noi, robii tăi, cu darul Tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor îmbiforați și mântuire tuturor ca să te slăvim în vecii vecilor. Amin.